Довідалося про моє існування, про те, що мені подобається запах бузку, смак Барбарису, ця книга і ще багато чого іншого. І я не міг пояснити, від виникло це бажання, але мені захотілося хоч чим-небудь, крім ретельного прибирання, сповістити про себе. Мені ніколи не хотілося цього так сильно, майже ніколи. Але що я міг зробити? я розвернувся в усібіш. Зелений гребінець, що лежав біля дзеркала, зворушив мене до сліз. Надкушений авокадо викликав шлумковий спазм. Білі шкарпеточки, що звисалися від віконня, зійняли бурю розчулення. Невже я фетишист? Цього що бракувало, старий козел!» влаявся я і заповзявся з озвірінням вичищати зовсім небрудний килим. Коли номер сяв як операційна, я вже. Знав, що потрібно зробити. Як знав, і те, що це може вартувати мені роботи, яка дає заробіток 500 мальтійських лір щомісяця, плюс два вихідних на тиждень, і безкоштовну каву з круасанами на сніданок. Отже, я зняв з-під білосніжні шкарпетки, я склав їх удвічі, розгладив-погладив болоною і поклав на нижню полицю шафи потім помив і наваксував взуття. Це зовсім не входило у мої обов'язки і залишив книгу розкритою, як і минулого разу. Усе. Тепер залишалося чекати звільнення. Якщо вона поскаржиться на ресепшен, то в її номері занадто дбайливо хтось погосподарював. Як я сподівався, обидві дівчини з радістю прийняли запрошення на пікнік. Марія просто шаленіла від її ідеї, а Сібілла була жахливо заінтригована. Виявилося, що Еджіокула вчився водночас із нею у початковій школі, а потім у количі. Тільки двома курсами раніше, за пару днів до визначеної дати, я серйозно прийнявся добором продуктів. Мені не хотілося, щоб це був банальний набір із супермаркету, чи готова їжа, із місцевого ресторанчика, а тим більше пакети із Макдональдса. Я з'їздив на базар у Зургію і придбав кілька кілограмів картоплі. Вона, звичайно, не була схожа на нашу. Занадто гладенька, підозріло, світлошкіра, але найкраща з усього, що я переочив на базарі. Так само вибагливо дібрав зелень. За осолицем виявилося гірше. Я не міг знайти такого, який мені подобався зі студентських років. Продавалося багато різної риби, занадто екзотичної, яка вже добряче приїлася. Нарешті я вирішив купити якусь свіжу рибчину, що віддалено нагадувала норвезького селедця, і засолити її самотужки, як колись робила бабуся. На добу засипав її густим шаром соли, а потім поклав у молоко. Зрештою, оселедець виглядав дуже апетитно. Я витяг із холодильника віскі, три пляшки вина, бляшанки з пивом, і все це упакував у великий плетений кошик. Я підхопив дівчат на куті Ріодель-Бріджо, і ми таксівкою помчали до блакитного гроту. Джо чекав нас. Замість вилиняних бриджів він одяг джинси, а волосся перехопив на потилиці чорною гумкою. Він стояв на борту у своєї яхти і вітально махав руками, поки ми шкандибали по каменях. «Привіт, Еджо!» Сібіла легенько поцілувала його у засмаглу щоку. «Чудовий день!» Вона була прекрасна у коротких білих шортах, у голобі сорочці, зав'язаній в узлом на тонкій талії. Ед потиснув її руку, зм'яковіло, посміхнувся і позирнув на мою супутницю. Це Марія де Пінта, відрекомендував я дівчину. Ед, виглядаючи ведмедом проти маленької Марії, незугарно простягнув їй руку, саме в той момент, коли вона намагалася піднятися на борт яхти. Обоє похитнулися і ледве не шолюкснули у воду. Ми вирушили на острів Святого Павла. У цей час там практично нічого не було, хіба що дайвінгісти могли пірнати з протилежного берега. Було спекотно, і спочатку ми доскочу наплавилися, потім я вибрався на берег, розклав багаття. Коли вугілля почало